amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd ayyuha al ikhwatu fillah ma'ashir al muslimin wal muslimat rahimani wa ta'ala jami'an walhamdulillah kita melanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan kita pada pertanyaan berikutnya tentang jenis-jenis syirik besar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan pertanyaan yang pertama atau as-su'alul awal yaitu hal nastaghitsu bil amwat awil ghaibin, apakah kita boleh beristighafah dengan mayit-mayit yang telah meninggal dunia? atau al-ghaibin. Orang-orang yang masih hidup tapi tidak berada di tempat kita atau di hadapan kita. Nah, maka jawabannya la nas'taghitsu bihim. Kita tidak boleh beristighafah yakni mengadukan nasib kita kepada orang-orang yang telah meninggal dunia akan tetapi kita beristighafah nastaghiitsu billah. Kita beristighafah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil di dalam Al-Qur'an di antaranya firman Allah taala walladheena yad'una min dunillahi la yahluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya' wa ma yashruna ayyana yub'atsun dan orang-orang yang dimintai dari selain Allah Subhanahu wa taala mereka itu tidak bisa mencipta akan tetapi mereka dicipta mereka adalah orang-orang yang telah meninggal dunia gairu ahya tidak lagi hidup wama yas'urun ayyana yubatsun dan kalian tidak mengetahui kapan mereka itu dibangkitkan kemudian firman Allah taala idz tastaghithuna rabbakum fastajabalakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin ketika kalian beristighafah kepada Allah rabb kalian Lalu Allah mengabulkan untuk kalian Yaitu dengan mengutus para malaikat Seribu malaikat Yang berbondong-bondong Yang ini dalam perang badar Dan kita sudah telah menyinggung pada pertemuan sebelumnya Barakalofikum Naam bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam Berdoa dengan uh, Sebenar-benar doa Sampai Selendang beliau terjatuh dari kedua pundaknya karena kesungguhan beliau dalam berdoa dan mengulang-ulangi doanya, permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah taala mengabulkan doa beliau, istighatsah beliau yakni pada perang Badar tersebut yang jumlahnya tidak seimbang antara 300 dengan 1000, kurang lebih 1000 atau 1000 lebih. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Rasulullah alaih salatu wassalam bersama dengan para sahabat sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan kaum mu'minun pada perang tersebut. Nah, walhasil Rasulullah para sahabat beristikofa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan imamu termidhi. Kata beliau salatu wassalam, Ya hayu ya qayyum birahmatika astagithu, Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarafata'inin. Wahai engkau ya Allah yang maha hidup, Yang maha tegak, Dengan rahmatmu aku beristighafah, Dengan rahmatmu aku, Mengharapkan pertolongan, Mengadukan nasibku, Atau problemku, Bi rahmatika astaghiitu aslih li sya'ni kullahu perbaikilah seluruh keadaanku ya Allah wala takilni dan janganlah engkau mewakilkan segala urusanku sekejap mata pun hanya kepada diriku sendiri yakni segala urusan kita kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala na'am bukan kepada diri kita karena berhasil tidaknya dikabulkan tidaknya itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala kita hanya berdoa dan berupaya Maka selalu Kita menyandarkan Upaya dan urusan kita Ke segala perkara kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan sekejap pun Kita tidak ingin Allah ta'ala menyandarkan urusan kita Kepada diri kita masing-masing Karena kita adalah lemah Makhluk yang lemah Makhluk yang banyak kekurangan Dan makhluk yang tidak lepas dari Perbuatan dosa dan kesalahan. Kemudian, Fiddin ma'asyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhasil secara mutlak. bahwa beristighofah kepada mayit-mayit yang telah meninggal dunia. Itu adalah perbuatan syirik dan merupakan syirkun akbar. Adapun beristighofah dengan yang masih hidup. Hal nastagithu bil ahya. Maka pertanyaan selanjutnya, apakah kita boleh beristighafah kepada orang yang masih hidup. Apakah boleh kita beristighafah kepada orang yang masih hidup? <coughs> Barakallahu fikum maka dijawab oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, "Na'am, fi ma yaqdiruna alayhi min musa'adatin mumkinah." Kalau Allah ta'ala an Musa fastagothahu alladhi min syiatihi alalladhi min aduhihi fawakazah Musa faqadahu alaihi. Boleh beristighothah kepada orang yang hidup selama orang tersebut mampu untuk mewujudkan permohonan kita, permintaan kita, memungkinkan bagi dia. Maka itu boleh. Barakallahu fikum oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam suratul qasas pada ayat ke-15 tentang Nabi Musa alaihissalam. di mana seseorang yang dikejar oleh lawannya untuk membunuhnya maka orang itu fastagauthul ladhi min syi'atihi alal ladhi min aduwihi orang itu mengadu kepada Nabi Musa meminta tolong kepada Nabi Musa maka Nabi Musa fastagauthu Beliau menolongnya. Ya, mengabulkan permintaannya yang orang itu dari uh, kobilahnya. Ya, dari kobilah. Atau dari sekampung dengan Nabi Musa AS. Maka beliau menolongnya. Alalladhi min aduhi terhadap musuhnya. Fawakazahu Musa. Lalu Musa meninju orang tersebut. Fakadu alaihi. Lalu orang itu terbunuh. Barakallahu fikum. Nabi Musa AS tidak sengaja untuk membunuh orang tersebut naam. Sehingga beliau menyesal dengan perbuatan tersebut. Dan beliau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala naam. Maka di dalam ayat ini boleh seseorang meminta tolong kepada orang lain. Beristighosa kepadanya dalam hal yang orang itu mampu melakukannya. Dia hidup dan dia mampu me melakukannya. Soib, <tuh> istighosa itu adalah uh, meminta tolong dari urusan atau problem yang kita alami. Ya, yang kita alami maka kita meminta pertolongan. Ya, beristighatsah ketika kepada mayit yang sudah meninggal dunia, maka itu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Atau ketika orang yang kita mintai tolong tidak berhadap berada di hadapan kita, ini juga adalah perbuatan syirik karena mesti di sana mengandung nilai-nilai ibadah, keyakinan kepada orang yang kita mintai tolong tersebut bahwa dia memiliki kekuatan gaibiah. Nah, memiliki kekuatan gaib sehingga walaupun dia tidak berada di tempat di hadapan kita di tempat yang jauh dia bisa menolong kita. Maka ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wataala dan istighotah yang seperti ini adalah mengandung nilai ibadah yang wajib dikhususkan hanya kepada Allah karena memang hanya Allah Subhanahu Wataala yang mampu mewujudkannya. Nah, meminta Tolong diturunkan hujan. ya Tidak ada yang bisa menurunkan hujan. Melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita beristigotha kepada manusia. Untuk meminta kepadanya hujan. Wal-iyadu billah. Ya, maka itu perbuatan syirkul akbar. Perbuatan syirik besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan yang lain atau pertanyaan yang lain terkait dengan isti'anah. Terlebih dahulu kita nukilkan keterangan dari Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Di dalam syarah beliau terhadap kitab Thalathatul Usul. Ketika As-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Menyebutkan jenis-jenis ibadah di antaranya adalah istighothah. Beristighosah dalilnya adalah apa yang telah kita bacakan dari Firman Allah Taala dalam suratul anfal pada ayat yang ke sembilan terkait dengan perang Badar. Istas-tastagi itu, na robbakum fas al ayat. Berkata ibnu Thaemin rahimahullah istighosah itu adalah tola bul ghos, wahwal inkauz mina wal halak. Istighosah adalah memohon pertolongan yaitu memohon meminta keselamatan dari asyiddawal halak. dari uh, masa genting dan kebinasaan ya, kita minta tolong wa aksamun dan ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pertama al istighatsatu billah azza wajal wa min afdalil amal wa akmaliha yaitu beristighatsah kepada Allah subhanahu wa taala maka ini adalah amalan yang paling afdal yang dan paling sempurna Dan ini adalah merupakan Kebiasaan Para rasul Dan para pengikut-pengikutnya Ketika mereka memiliki Permasalahan problem Masa genting Maka mereka langsung Meluju beristighafa Kepada Allah subhanahu Wata'ala Nah, oleh karena itu Kita lihat Bagaimana Rasulullah dan para sahabat di perang Al-Badr mereka menghadapi masa genting yang di mana jumlah pasukan kaum muslimun dengan musyrikun kufar itu tidak seimbang. Maka ini berbahaya barakalafikum. Nah, secara jumlah maka Rasulullah, para sahabat berdoa, meminta kepada Allah, beristighatha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian dan jika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala istighatsah ini maka dia adalah merupakan kesyirikan. Yang kedua al-istighatsatu bil amwat aw bil ahya' ghairul hadirin al-qadirin 'ala al-ighatsah fa hadza Yaitu beristighatsah dengan mayat-mayat yang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup Namun dia tidak hadir, tidak berada di tempat dan tidak mampu mengabulkan permintaan atau uh, permohonan tersebut. Maka ini adalah syirik. Kata beliau ini adalah syirik. Liannahu la yaf'aluhu illa man ya'takiru anna liha'ula tasarrufan khofiyan fil kaun. Karena tidaklah seseorang melakukan istigotah yang seperti ini, melainkan dia punya keyakinan. Bahawa orang-orang yang dia mintai yang dia mengadukan urusannya kepada orang tersebut dia memiliki kemampuan untuk bertasarruf ya bertindak ya tindakan yang sifatnya gaib yang tersembunyi dan bisa mengabulkan ya, permohonan tersebut secara gaibiyah maka ini adalah syirik barakallahu fikum sehingga Orang yang demikian ini, yang beristighotha dengan bentuk ini, Faya ja'alulahum hazzan minar rububiyah. ya Sama dengan dia meyakini dan meletakkan sifat rububiyah pada orang yang dia beristighotha padanya. Ya, ini memiliki sifat rububiyah bahawa dia bisa melakukan perubahan di alam semesta ini. Ya, bisa apa? Melakukan perubahan pada alam semesta ini yang sifatnya goibiyah dia mampu melakukannya sehingga sifat rububiah yang seperti hanya dimiliki Allah Subhanahu ya ketika ada keyakinan yang seperti ini, maka ini kesyirikan barakallahu fikum nah. Allah Subhanahu wa berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Naml ayat 62 amman yujibul muptarra idza da'ahu fayakshifuhu wa وَيَجْعَلُكُمْ خُلَافَ الْأَرْضِ إِلَّا هُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ <coughs> Siapa yang bisa mengabulkan <coughs> doa orang yang dalam kondisi <coughs> Allah Subhanahu Wa Taala berfirman <coughs> Siapa ke yang bisa mengabulkan doa orang yang kondisinya terhimpit Ya, kondisi terjepit. Siapa yang bisa mengabulkan doanya? Wa yakshifus dan yang menyingkap kesempitan atau keburukan yang sedang menimpa dia. Siapa yang bisa? Tentunya di sini pertanyaan istifham ingkari. Pertanyaan pengingkaran Bahawa tidak ada yang bisa mengabulkannya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alukum khulafa'al ardh dan siapa yang menjadikan kalian sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi ini? Alhamdulillah, kalilah mata tak karun. Apakah ada sesembahan bersama Allah Taala yang lainnya? Maka alangkah sedikitnya kalian mengambil pelajaran. Kita perhatikan para kalafikum di akhir ayat ini Allah Taala berfirman Alhamdulillah. Di sini mengandung isyarat, ya bahwasanya Berdoa dalam keadaan sempit Dalam keadaan genting Lalu dia berdoa kepada makhluk Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini sama dengan dia menjadikan sesembahan yang lain Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala A'ilahumma Allah Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Bertanya dengan pertanyaan ingkar Apakah ada sesembahan bersama Allah yang lainnya? Qalilamma tadakkarun maka alangkah sedikitnya kalian mengambil pelajaran. Demikian barakallahu fikum. Kita melihat sebagian kaum muslimun yang belum paham ya dengan tauhid yang benar, belum paham tentang lawannya tauhid yang ini jenis-jenis kesyirikan. Banyak dari mereka ketika ditimpa mara bahaya atau musibah, mereka tidak langsung berdoa kepada Allah, tidak langsung meluju dan beristighowa kepada Allah, namun dia mencari dukun-dukun atau paranormal. Nah, itu yang banyak kita saksikan, ya, sehingga mereka mencari siapa dukun yang paling mumpuni, ya, yang paling sakti, maka walaupun jauh dia mendatanginya dan meminta mengadukan perkaranya barakallahu maka yang seperti ini adalah merupakan kesyirikan bahkan syirkun akbar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau berkata man atarafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara, kafara bihi faqad kafara bima unzila bihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal tukang ramal lalu dia mempercayai apa yang dia ucapkan maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam barakallahu fikum maka selain daripada syirik orang yang melakukan demikian yang mendatangi para dukun para normal tukang ramal sungguh dia telah kufur terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian ikhwani fiddin wal akhawat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an ini istighatsah jenis yang kedua yaitu selain dari beristighatsah kepada Allah yang merupakan Ya, Perbuatan amalan para nabi dan rasul Yang kedua beristighosa kepada orang-orang yang meninggal dunia Atau orang yang hidup namun Dia tidak hadir di tempat Dan juga Kalaupun dia hadir Orang tersebut tidak mampu mewujudkan Sesuatu yang tidak bisa dia wujudkan Yang hanya Allah Ta'ala yang mampu mewujudkannya Maka itu perbuatan syirik Ya, Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jenis yang ketiga istighatsah bil ahya al alimina al qadirina al al igatsah fa kal isti'anati bihim adapun beristighatsah dengan orang yang masih hidup dan dia punya pengetahuan dan mampu mewujudkan permohonan atau permintaan orang tersebut ya dalam dalam lingkup yang dia mampu untuk melakukannya faha jaizun maka ini boleh sebagaimana meminta tolong ya meminta tolong mengangkatkan barang karena kita tidak mampu mengangkatnya meminta tolong mem, apa, uh, membelikan sesuatu ya kepada orang lain dalam hal-hal yang orang itu mampu untuk melakukannya maka ini jaizun boleh ya dan tidak masuk ke dalam syirik Barakallahu fikum sebagaimana pula meminta tolong kepada orang lain. Maka demikian pula dalam hal istiqawah. ya Ketika kita memiliki uh, bahaya yang menimpa kita atau kesempitan. ya Misalnya kita punya uh, utang. Ya, kita sudah di, dikejar ya, kepada orang yang berpiutang kepada kita. Bahkan mengancamnya, memberi ancaman. Ya kalau tidak segera dibayar maka dilaporkan di polisi misalnya. Ya, maka boleh kita meminta tolong kepada saudara kita ya yang bisa membantu kita. Ya, untuk meminjamkan uang. Maka ini permohonan permintaan tolong yang boleh karena orang itu bisa mewujudkannya. Naam. Demikian barakallahu fikum. Kemudian fahada jaizun kama qala Allah taala fi qisat Musa. Beliau menukilkan firman Allah taala tentang kisah Nabi Musa yang dimintai tolong ya untuk apa? dibantu, dilindungi oleh Nabi Musa dari musuhnya yang mengejarnya, maka Nabi Musa menolongnya dan qadarullah masyafaal Nabi Musa meninju orang tersebut kemudian dia meninggal dunia. Inna am, yani, tidak disengaja. Dan di sini menunjukkan barakallahu fikum Nabi Musa walaupun beliau nabi juga sebagai manusia biasa. Ya. Barakallahu fikum yang bisa jatuh dalam kesalahan namun berbeda dengan selain para nabi. Kalau para nabi yang jatuh dalam kesalahan maka mereka langsung ditegur oleh Allah taala dan dibenar diluruskan. Di ya, sehingga mereka terjaga dari kesalahan yang tidak diketahui. Ya, mereka para nabi dan rasul terperlihara dari kesalahan yang mereka tidak ketahui. Barakallahu fikum. Kalau ada sesuatu yang salah atau yang mereka tidak ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya, mengingatkannya. Naam, itulah makna daripada ma'sum. Ma dan selain para nabi tidak memiliki sifat ma'sum. Ma Naam. Kemudian Yang keempat, istighosa yang keempat, al-istighosa tu ghairi qadirin min ghairi an yataqida annahu kuwa tan khafiya an yastghitha al gharika bi rujulin mashlulin, fahadal lagun biman istighosa bihi. Istighosa dengan orang yang hidup dan dia tidak mampu ya untuk mewujudkan permohonan tersebut. Tetapi orang yang beristighatsah ini meyakini ya bahwa dia manusia. Naam, dia dia tidak meyakini bahwa orang yang dia minta itu punya kekuatan gaib. Tidak. Ya, bahkan sebaliknya dia tidak meyakini apa dia meyakini bahawa orang itu tidak punya kekuatan gaib. Dia manusia biasa. ya, Tidak tahu yang gaib. Tidak pula bisa mewujudkan hal-hal yang gaib. fikum. Tetapi, Dia meminta tolong kepada orang tersebut dalam keadaan orang itu tidak mampu melakukannya. Sebagai contoh misalnya orang yang tenggelam. Meminta tolong dengan orang yang sedang terikat misalnya. ya, mungkin. Tidak mungkin. Orang itu bisa menolongnya. Naam, orang yang tenggelam atau dia minta tolong dengan anak bayi ya, yang belum bisa berenang. Itu suatu hal yang sia-sia barakallahu Oleh karena itu, kata beliau fa hadzalaghun, ini kesia-siaan. Ya, bahkan ini mengandung sukhriya, pengolok-olokkan kepada orang yang dia minta tolong padanya. Karena dia tahu orang itu tidak mampu dia minta tolong, seakan-akan dia menghinakan orang tersebut mengolok-oloknya. enam maka yang seperti ini warakahul fikum tidak masuk dalam bab syirik ya akan tetapi ini bab perbuatan yang sia-sia perbuatan yang sia-sia enam -sia. maka ini jenis empat jenis al istiqotha yang dijelaskan oleh al imam ibnu husein rahimahullah taala di dalam keterangan beliau terhadap kitab Salasatil Usul. <tuh> Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, pertanyaan yang, sel yang selanjutnya yaitu hal tajuzu al-isti'anah bi apakah boleh beristi'anah kepada selain Allah? Kurang lebih pembahasan isti'anah dan istighatsah mirip. Ya, dengan istighafah, isti'anah dan istighatsah pembahasannya mirip. Namun labas kita bacakan jawapan syeikh rahimahullah syeikh muhammad bin jamil zainu, la tak juzu fi umurin layak kadir alaihillah Allah tidak boleh meminta tolon pada perkara-perkara yang makhluk itu tidak mampu melakukannya akan tetapi yang mampu melakukannya hanya Allah subhanahu wa taala dalilnya adalah firman Allah taala i'akan abdu wa i'akan nastain hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Juga sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ida sa'alta fas'alillah wa'idha sta'anta fas'ta'imbillah. Apabila engkau meminta kepada Allah. Apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Di sini. Yang dimaksud adalah. isti'anah dalam hal-hal. Yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk oleh manusia maka beristianah kepada mereka itu adalah syirkum billah ya memperserikatkan Allah dalam ibadah istianah dalam beristianah yang merupakan salah satu jenis ibadah dari ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa taala bahkan seperti yang saya nukilkan dari uh, keterangan al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Jamiul Ulum Wal Hikam dalam menjelaskan hadis ida saal tafasalillah, ida stanta fas taembillah. Beliau menukilkan riwayat-riwayat sahabat dari sahabat Rasulullah Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam di dalam uh, pelatihan atau upaya mereka mewujudkan ya isti'anah permohonan permintaan tolongnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka membiasakan diri walaupun dalam hal-hal yang diampu yang mampu dilakukan oleh manusia, mereka berupaya untuk tidak meminta tolong. Ya. Ini sikap dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mencontohkan ya, salah satu riwayat seorang sahabat yang berada di atas kudanya, cambuknya jatuh atau tongkatnya jatuh dari kudanya di hadapan sahabat yang senang berdiri Ya, dia tidak meminta kepada sahabah yang dibawa untuk mengambilkan cambuk atau tongkat tersebut, tapi dia turun sendiri. Untuk mengambilnya. Ya, dijelaskan bahwa <coughs> ini adalah salah satu bentuk upaya ya, <coughs> membiasakan dalam beristiana hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Ida sa'alta fas'alillah apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Selama engkau ya masih mampu maka mintalah kepada Allah kecuali kalau engkau tidak mampu ya untuk melakukannya atau engkau dalam keadaan sempit sangat membutuhkan pertolongan kepada orang lain maka pada saat itu dibolehkan bagi antum untuk meminta tolong. Naam ini sebagai bentuk tarbiyah ya karena kebiasaan meminta tolong Meminta-minta ini perbuatan yang buruk. Ya, di dalam hadis Nabi kita saw disebutkan bahawa ada orang yang nanti di hari kiamat saking seringnya dia minta-minta kepada manusia, meminta-minta tolong kepada manusia dalam banyak urusannya. Apalagi meminta-minta dalam bentuk. Uh, apa namanya pengemis ya seperti yang banyak kita saksikan para kalafikum maka di hari kiamat kelak orang yang seperti itu datang menghadap kepada Allah leisafi wajihhi muzatul ahmin tidak ada pada wajahnya sedikit pun tersisa dari daging ya tersisa tulang semua kenapa itu karena di dunia dia sering meminta-minta Barakallahu maka oh, akhlak yang mulia yang baik sebagaimana yang diwujudkan oleh para sahabah. Ya, dalam meminta mereka selalu berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa sehingga di dalam ayat Allah Subhanahu wa berfirman ya lil fakara alladziina ihsiru la yastati la fi sabil fil ard yahsabuhum aljahlu aghnaa aghniaa min atta'affuf ta'rifuhum bi simahum nasail hafa na'am Allah taala berfirman lil fuqara orang-orang yang fakir miskin alladhina uhsiru fi sabilillah ya mereka terkepung di jalan Allah ya la yastati'una dhorban tidak mereka tidak tahu mencari jalan keluar dalam perjalanan terkepung dan mereka fakir miskin bukora. Nam, kemudian Allah Taala mengatakan layas alunan nasail hafa. Dalam posisi seperti itu dia tidak meminta kepada manusia. Ya, layas alunan nasail hafa. Bahkan sebaliknya yah sabu humul agniyah Orang-orang yang kaya di sekitarnya menyangka dia orang kaya pula. Ya, tidak kelihatan kalau dia itu orang fakir miskin. Karena dia menjaga. Barakallahu fikum. Dia menjaga dalam hal penampilannya. Dalam hal uh, perawakannya. Dia walaupun fakir. Tetapi tidak nampak di hadapan manusia. Naam. Barakallahu fikum. Maka ini akhlak yang mulia. Yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dan juga Rasulullah Sallallahu SAW. Menyebutkan di dalam hadith-hadith beliau. Yang sahih. Hasil ini sebagai faidah. Dalam kaitannya dengan Ibadah isti'anah Ya Para sahabat Selalu dalam meminta pertolongan Selalu langsung meluju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali dalam hal-hal yang Darurat atau dalam hal-hal yang uh, naam, Terdesak Ya Maka boleh untuk meminta tolong kepada sesama manusia Dan memang manusia membutuhkannya karena mereka adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Barakallahu fikum dan di sini juga terdapat faida pentingnya muslim memiliki ilmu pengetahuan syariat Islam sehingga mereka saling mengerti satu dengan yang lainnya untuk saling berta'awun, saling tolong-menolong. Barakallahu fikum tidak perlu dia dipaksa. Ya, tetapi dia dermawan memberi pertolongan kepada saudara-saudaranya. Tidak perlu didatangi. Sehingga, Kalau semua ini terwujudkan, Maka, Barakalofikum, Benar-benar akan terwujudkan, ke Kemakmuran, Kebahagiaan, Ya, Keamanan, Di dalam, uh, Lingkungan, Islam, Dan, Wal-Muslimin. -wal nah, Dan kita perhatikan, Ya, Para ulama menjelaskan, Seperti, Syekh Fauzan Rahimah, Hafidhullah Ta'ala, Karena, Jauhnya kaum Muslimun, Dalam, Uh, sifat tolong menolong ini, sehingga dengan itu tercipta atau terwujudkan berbagai kemungkaran. Ya, karena kaum Muslimun jauh dari tolong menolong, tidak punya pengertian satu dengan yang lainnya, sehingga masing-masing ya berjalan sendiri-sendiri, ya bersifat egoisme masing-masing yang ujungnya tercipta berbagai kemungkaran. Contoh seperti sistem ribawiyah. Ya, seorang yang butuh dia tidak bisa meminjam, tidak akan ada yang meminjamkannya. Ya, memberi pinjaman itu salah satu bentuk menolong saudaranya. Tidak ada. Akhirnya dia pergi meminjam dengan pinjaman ribawiah. Ya, dengan bentuk pinjaman ribawiah. Begitu pula dalam hal yang lainnya. Barakallahu fikum maka di sini pentingnya kau muslimun memahami makna ee uh, Isti'anah dan juga Makna dari ta'awun Alal birri wa taqwa Di dalam tolong menolong Dalam mewujudkan kebaikan dan ketakwaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Naam Sudah isya tadi ya Wallahu ta'ala alamu biswab Al-afu minkum alal ita'alah e, Kita cukupkan Sampai di sini Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya kita tutup dengan kefara majlis. subhanakallahumma bihamdik ashhadu ilaha anta astaghfiruka wa atuubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh